P3, Sveriges Radio. En särskild fanger av mysterier är den sorten som får sin förklaring långt senare. Det finns många sådana, inte minst i forskningens spår. Vad sägs till exempel om den italienska fursten Cangrande della Scala i Verona, som dog vid 38 års ålder år 1329- det berättades då att han hade druckit ur en förorenad källa och att det var därför han dog. Men rykten om att det i själva verket var mord har alltid gått. Och när Skallas välbevarade kropp grävdes upp igen år 2005, nästan 700 år senare. Visade Tester att han mycket riktigt hade fått i sig Fingerborgs blomma, En växt som är dödligt giftig bara om man äter två, tre blad. Symptomen av att ha blivit förgiftad av dessa blommor är uppkastningar och diarré som Della Scala mycket riktigt ska ha lidit av enligt samtida källor innan han dog. De misstänkta, ja, andra förstar i området omkring Verona som tyckte illa om Della Scalas framfart. Eller kanske hans egen släkting och efterträdare Mastin och den andra som beordrade att Della Scalas läkare skulle hängas efter dödsfallet. Det finns massor av sådana här fall. 2004 hittades resten av 17 kroppar i en medeltida brunn i Norwich i England och man kunde efter analyser av benen konstatera att de var från 11- eller 1200-talet och att dess DNA överensstämde med en judisk familj. Teorin är att de mördades i en religiös förföljelse och kastades i brunnen. Och ta den pojke som hittades i en källare i Maryland, begraven på 1660-talet. En skada i hans handled och förslitningsskador i skelettet målar upp en tragisk bild. Pojken var troligen en 15-16-årig tjänare som slogs ihjäl av sin husbonde och sen begravdes i hemlighet så ingen skulle få veta vad som hade hänt. För gamla skelett berättar nya historier när de återigen ser dagens ljus. Några av de historierna Ska vi höra i dagens avsnitt. Nej, människor har blivit huvudlösa. Är du lyssnar på Creepypodden med mig, en lite hes, Jack Werner Och idag har vi två lite speciella historier att bjuda på Båda om försvinnanden som tros vara oförklarliga, men sent om sidor får sin förklaring och därmed kanske blir ännu mer kusliga. Den första historien är skriven av en person vars berättelser ni har hört förut. Det är Erik också, författaren bakom klassiker som Skräcken i Haukima, Tallarna på sopasvara. Båda mycket uppskattade inslag här i Creepypodden. I veckans avsnitt har han skrivit en historia som heter... Folke vann vittnesmål och den läses av Ludvig Josefsson. Jag antar att ni redan känner till huvuddragen i den här berättelsens förhistoria. Lars Åkeniemi, lärare i matematik och fysik på Jalmar Lundbomskolan i Kiruna, upptäckte den 10 oktober 2003 att hans hustru Eivor inte var hemma när han kom hem från arbetet på eftermiddagen. Hon svarade inte heller på sin mobiltelefon. Han väntade hela kvällen och blev fram emot tio-tiden orolig att någonting hade hänt. Han ringde då runt till olika personer i bekantskapskretsen, men ingen hade hört av Eivor Niemi sen föregående kväll. Lars och Niemi kontaktade följande morgon polisen, närmare bestämt polisassistent Stig Alama, och anmälde sin hustru som försvunnen. Det framkom att Eivor Niemi inte hade kommit till arbetet. Hon arbetade på radiotjänst den 10 oktober. Och att Lars-Åke alltså var den sista som hade sett henne i livet. Trots en relativt omfattande polisutredning som jag själv ansvarade för i samarbete med kriminalkommissarie Myrlind samt artiklar och vädjanden i NSD och Norrbottenskuriren framkom inga ytterligare fakta. Eivor Njemi var och förblev borta. Min inblandning i den här historien började natten mot lördagen den 28 januari 2004 när jag var den enda anställde vid Kiruna-polisen som var i tjänst. Jag brukar vanligtvis inte tjänstgöra på natten. Jag hade bara hoppat in av en tillfällighet så det var en ren slump att jag kom att spela den roll i den här historien som jag sen har blivit så omskriven för i lokalpressen. Klockan kvart över fem på morgonen ringde det på dörren på polishusets huvudentré. Utanför stod en man som föreföll skakad men sammanbiten. Han var klädd i en lång vinterjacka och luktade förfärligt. Jag öppnade dörren och mannen kliv in från snörusket. Han sa Jag har något jag måste berätta men jag är övertygad om att varken du eller någon annan kommer att tro mig. Säg inte det. Du kan börja med att berätta vem du är. Jag heter Folke Van Natal och bor egentligen i Malmö men just nu är jag på besök hos min kusin Lars-Åke Nemi. Jag hajade naturligtvis till när Nemis namn nämndes. Läraren, han som anmälde sin fru, försvunnen i höstas. Ja, och det är det jag vill prata om. Hmm, ska vi gå in i ett förhörsrum eller vill du ha en kopp kaffe eller något? Vanatalo, som fortfarande verkade uppskakad, sa att han helst ville få det överstökat så fort som möjligt. Han lät mig spela in samtalet. Följande är en transkribering av inspelningen. Folke Vanatalo förhör 040128. Förhörsledare Per-Erik Fjällborg Fjällborg, ta det från början nu. Vanatalo. Jo, jag har alltså bott hos Lars-Åke hela veckan. Han var såklart uppriven efter sin frus försvinnande. Och sedan jag inte har varit hemma i Kiruna på tio år så bestämde jag mig för att åka upp hit och hälsa på. Kanske trösta honom lite. Lars-Åke talade om hur hemskt det var att inte veta vad som hade hänt med vår Men jag kände på mig att något inte stod rätt till. Något i hans tomfall. Han är ju inte en särskilt känslomässigt lagd person annars och sen... Jag vet att det inte har något bevisvärde eller så, men... F. Tänk inte på det. Berätta som du tycker känns bäst. V. Ja, okej. Okay. Första natten hos Lars-Åke somnade jag direkt när jag gick och la mig. Jag var trött efter flygresan, antar jag. Jag hade en undlig dröm den natten... Jag såg en mörk gestalt med något i händerna, jag vet inte vad, öppna källardörren till Lars Åkes hus och smyga ner för trapporna. Det var fullmåne och trädgården badade i ett blott morgonsken. Det låg ett tunt snötäcke på marken. Hundar skällde någonstans långt borta. Jag vaknade med ett ryck av ett ljud från husets nedervåning. Det lät som om någon flyttade möbler. Jag steg upp. Öppnade dörren till övre hallen och lyssnade men hörde ingenting mer. F. Mm. mm. V. Ja, i alla fall. Jag berättade det där om möblerna för Lars Åke vid frukosten och han blev liksom illa berörd över det såg jag. Så jag sa inget mer om det. F. ja så varför blev han illa berörd tror du? V. Ja, det... Men han gick till jobbet som vanligt och jag gick mest omkring på stan hela dagen. Inte mycket att göra i Kiruna men det är ju bättre än att sitta instängd i någon annans hus. Stan har verkligen förändrats sedan växte upp här. Centrum är helt annorlunda. Jag får nog säga att Kiruna var en trevligare stad på den tiden. Är du gammal nog att komma ihåg spårvagnarna? Men kyrkan står ju i alla fall kvar. F. Jo. V. I alla fall, Lars Åker var trött när han kom hem från arbetet igår så vi pratade inte så mycket. Han sa bara att eleverna var lika jävliga som vanligt. Han funderade på att byta jobb eller ta en lång semester eller kanske gå i pension när han fyllde 60 och flytta ner till stugan i Corpilombolo. Jag minns att Eivor inte trivdes där. I Corpilombolo alltså, hon var ju söderifrån. Hon sa att hon fick olustkänslor i stugan. Jag frågade varför och då sa hon att det vilade något lite deprimerande över hela Tornedalen. Jag vet att det här var en källa till irritation mellan dem. Lars Åker ju uppvuxen på landet och gillar ju att jaga och fiska. F. Men om vi återgår till din berättelse. V. Jo, jo, Lars Åker och jag satt vid brasan och tog oss en pilsner efter maten och han var ovanligt tyst. Det var som om man ville säga något men inte riktigt kom sig för. Hans blick gled ut mot mörkret utanför altandörren. Inte någon särskild stans. In i mörkret bara. Lars Åke öppnade flera gånger munnen för att säga något men det blev liksom inte av. Jag tyckte att det började kännas lite obehagligt efter ett tag så till slut kände jag att något måste hända. Jag frågade honom, vad tänker du på? Han satt tyst och tittade in i brasan en stund. Tog en klunk öl och sa sen så tyst att det nästan inte hördes. Jag tror inte att Eivor lever längre. Du vet att hon inte var lätt att leva med och ibland önskade jag att hon... Jag avbröt honom. Ja, jag vet. Du får tänka så. Jag dömer dig inte. Då blev han tyst igen. Liksom bet ihop. Jag tror han ville öppna sig men mitt försök att trösta honom fick honom åter att sluta sig Vi satt tysta framför brasan en stund till men sen gick jag upp till gästrummet på övervåningen och la mig Lars Åkes satt kvar där nere F A V När jag somnade in så drömde jag om Lars Åkes hus igen Jag stod ute på den snötäckta gräsmattan tror jag i månljuset Snön kändes kall under mina fötter och när jag tittade ner såg jag att jag var barfota. Jag hörde någon kom gående upp för källartrappan. Jag såg den mörka gestalten från förra natten komma upp igen. En mörk, formlös gestalt liksom på avstånd. Han kom långsamt ut ur husets skugga och in i månljuset. Kroppsdel för kroppsdel. Först fötterna, sen bålen. Just innan jag såg ansiktet vaknade jag med en känsla av att nästan ha fått veta något, om du förstår vad jag menar. Hjärtat bultade och jag förstod genast att det var ett ljud som hade väckt mig precis som förra natten. Det lät som om någon hasade sig upp för trapporna till övervåningen. Det var liksom ett släpande, dragande ljud som av någon anledning fick mig att känna avsmak. F. Ja så. V Jo, och nu tittade jag på klockan och såg att jag bara hade sovit en timme eller så så jag tog på mig kläderna och gick ut i övre hallen. Vad höll Lars Åke egentligen på med där nere på nätterna? Jag tänkte att det var bäst att kolla upp det. Det var något som inte stämde. F Mm, eh, vad såg du när du kom ut i hallen? V Ingenting. Det såg ut som vanligt. Det var ingenting i trappan heller. F. Ja, så. V. Men så bestämde jag mig för att ändå gå ner på bottenvåningen. När jag kom ner i hallen såg jag att det var släckt överallt. Men i vardagsrummet glödde fortfarande några vedträn i spisen. Jag tyckte att jag såg en sorts rörelse där inne. I vardagsrummet alltså. Så jag gick in dit och tände lampan. Men rummet var tomt. Och allt såg ut som vanligt. F. aha, V. Och sen smög jag upp för trapporna och ställde mig och lyssnade vid sovrummet där Lars Åke låg och sov. Han sov oroligt, vred och vände sig och mumlade något ohörbart. Lars Åkes röst lät helt annorlunda än den brukar. Liksom kall och tjock. Jag kände hur du kröp efter ryggraden på mig. F. Hur kunde du höra det? Var inte dörren stängd? V. Va? Nej, den stod på glänt. Halvöppen. F. Aha. V. Och sen så gick jag och mig igen. Jag kunde inte somna först, men till slut somnade jag. Jag kommer inte ihåg om jag drömde något men plötsligt såg jag ett rasande, omänskligt ansikte just framför mitt eget. Det hade ögon som stirrade in i mina med en blick som var förtvivlad, desperat. Det var över på en halv sekund och jag satte mig upp klarvaken i sängen. Jag var fullständigt förvirrad. Jag kom inte ens ihåg var jag var först, men när jag kom till Sands hörde jag det där dragande, skrapande ljudet nerifrån vardagsrummet igen. Nu kände jag att jag måste gå till botten med det här. Det här kunde ju inte fortsätta. F. Nej, det förstår jag. Så vad gjorde du? V. Jag tog på mig kläderna igen, gick ner till vardagsrummet och tände lampan. Vedträna hade slocknat helt nu och när jag tittade på väggklockan var en halv fyra. F. Det var alltså bara för lite mer än en timme sen. V. Ja, och... Eh, F. Vad hände sen? V. Jag... Eh, här följer en lång tystnad på bandet. Man hör att folkevannat tall och andas tungt. V Jag vet inte om jag... F Säg bara vad som hände V Jag gick runt i rummet en stund och allt verkade vara precis som vanligt Jag bestämde mig för att tänka igenom allt det här så jag satte mig ner i soffan Jag var säker på att jag inte skulle kunna sova igen så det kändes som att det var lika bra Det var första gången jag provade soffan det lät som om det var någon sorts plast någonstans i sätarna på den Det var lite undligt men jag tänkte inte mer på det Sen kände jag mig ändå lite trött så jag la mig ner på soffan och somnade Tror jag För jag kände till min fasa hur jag omfamnades bakifrån av ett par armar Som gled upp någonstans ifrån och grep tag om min bröstkorg De hade en helt otrolig styrka jag hörde plasten knaka under mig. Jag var alldeles förlamad av skräck. Jag kände hur armarna och händerna höll min kropp i ett järngrepp. De var svampiga, iskalla och täckta av något glatt och plastigt. Slet i mitt ansikte, grep tag i käkarna och drog dem neråt. Krafsade med naglarna över läpparna i min öppna mun. Men... Jag kunde inte skrika. Jag fick ingen luft. Jag tror att jag började kämpa emot då. Eller var det någon sorts konvulsioner av skräck och äckel? Jag försökte slita mig lös och glida ner på golvet. Men armarnas styrka var helt omänsklig och jag kunde inte röra överkroppen. Plötsligt, jag, jag hörde hur plasten inne i stoppningen gav vika med en smäll. Armarna släppte taget om mig och jag låg i en pöl med något. Vidrig förruttnelsevätska. F. Vad säger du? V. Jag sprang ut i hallen och drog på med mina skor. Tog på min mössa och jacka och bara sprang. Plötsligt kom jag att tänka på att det alltid brukar finnas någon på polistationen och då sprang jag hit genom halva stan. Vad fan ska jag ta mig till? Vannatalo var utmattad och verkade övermannas av sin skräck så jag fann för gott att avsluta intervjun. Jag kokade kaffe och gjorde i ordning frukost medan Vanna Talo, som snabbt hade återfått fattningen duschade och tog på sig rena kläder. Vanna Talo fick dock inte ner mycket av frukosten utan satt likblek vid bordet. Han såg ut som om man aldrig mer skulle kunna få ner en bit mat. Som om någon sorts djupt äckel hade tagit sin boning i honom. Ungefär vid den här tiden kom polisassistenterna Stig Alama och Håkan Johansson till jobbet. Jag berättade för dem om vad Vanna Thalo hade sagt. Vi kom överens om att Johansson skulle stanna med Vanna Thalo medan jag och Alama skulle åka till lars hus och utreda saken. När vi var framme var klockan halv sju på morgonen. Nemis hus såg ut exakt som jag kom ihåg det från mina besök där under utredningen av hans hustrus försvinnande. En stor tvåplansvilla i trä, troligen från 50-talet. Det lyste i ett fönster på nedervåningen. Jag antog att detta var vardagsrummet, men i övrigt var inga lampor tända. Jag ringde på och efter ett par minuter stod Nemi i dörröppningen iklädd morgonrock. Han frågade nyvaket, vad vi ni?" Jag presenterade mig och Alama, sen svarade jag att vi skulle undersöka uppgifter vi fått av en folkevanatallo. Jag frågade också om vi fick stiga in. Nemi samtyckte, men han såg en aning oroad ut och verkade plötsligt vara klarvaken. Just när vi hade stigit in i hallen kände jag och Alama en obehaglig lukt. En sötaktig mustig likdoft. Niemy ryckte till när han själv blev medveten om att det luktade. Han blev mäns stel i kroppen och när vi gick in i hallen såg han ut som om han velat blockera vägen för oss. Men Alama började prata med honom. Vi ska bara undersöka en sak. Din kusin är mycket upprörd. Vet du om han har några problem med psykos eller liknande? Inte. Vet om han har druckit? Han fortsatte ställa snabba frågor medan jag diskret slank in i vardagsrummet. Ett ganska stort rum med träpanel, soffgrupp, kakelugn och fåtöljer. Lukten var överväldigande där inne. Jag gick fram till soffan. Här var lukten nästan outhärdlig möbelklädseln var uppsliten ungefär på mitten av soffan och i en trasig plastsäck Den verkade vara tillverkad av byggplast eller liknande som låg in i ett utrymme i själva soffan Det var en bäddsoffa, säcken låg fastkylad mellan bädden och det grova tyg som dynorna vilade på Skymtade jag något som såg ut att vara förruttnat kött och benpipor jag tittade ärligt talat inte efter så noga Jag ropade Kom in hit Alama och Nemi kom in i rummet Alama spärrade upp ögonen och Nemi fick ett underligt uttryck i ansiktet Samtidigt bestialiskt, desperat och målmedvetet Han gjorde en ansats att springa mot ytterdörren Vad tänkte han? Men alla kastade över honom och övermannade honom utan strid. Nästan alla har nog i det här laget läst att Lars Åkenjemi, som enligt läkarna inte är psykiskt sjuk men lider av flera personlighetsstörningar, slog ihjäl sin hustru, styckade hennes kropp med en band såg ner i källaren och gömde hennes kroppsdelar i kraftiga hoplödda plastsäckar här och var i deras gemensamma hus mestadels i innerväggarna. Han hade antagligen kommit undan med sin gärning om inte Folke vann Natal och hade upptäckt de kroppsdelar som Nemi hade gömt i soffan. Nemi har konsekvent vägrat att svara på varför han mördade sin hustru men det framkom via andra källor att hon möjligen hade en affär med en kollega på radiotjänst. Det antas allmänt att detta var motivet till mordet. Sen kan det ju ha varit det där Menemis dröm om att flytta till Corpilombolo. Vad gäller Folkevan berättelse har den mest mötts av tystnad. För vad finns det egentligen att säga? Den som vill får tro på den antar jag. Kuriren intervjuade honom efter rättegången och hans ganska sensationella historia hamnade på mittuppslaget men sen ebbade allmänhetens intresse för honom och hans upplevelser snabbt ut. Bannatalo själv återvände till Malmö och jag har inte hört av honom sedan rättegången. Kanske vet han mer än han har berättat för jag tror inte för en sekund på att det som hände i Lars och Åkenjemis hus natten mot den 28 januari 2004 gick till på det sätt som han vill hävda. Ni har hört Folke Vanhatalos vittnesmål skriven av Erik Gå också och uppläst av Ludvig Josefsson. Nästa historia ska jag läsa upp. Den heter Under slussen och den kommer komma ut i bokform i en lättläst version nu under våren 2018. Den här versionen är dock den som inte är lättläst. Det är originalet skulle man kunna säga. Det vet jag eftersom det var jag själv som skrev den. Här kommer Underslussen. Det är nu länge sedan jag hängde på internetforum för Urban Explorers- de anonyma användarna och deras berättelser var hemlighetsfulla och lockande. Särskilt eftersom jag aldrig riktigt själv hade modet att ge mig ut och utforska stadens undermedvetna. Bland de tusentals trådar jag har läst är det några jag minns extra tydligt. Som den om användaren skinn 62, den som användaren startade om sjukhusen han hade utforskat med brunfläckiga, bortglömda bårar i korridorerna och den hemlighetsfulla användaren Anonym och det lilla hus hon hittade i skogen. Husets ägare hade varit död så länge att hans hud började likna svart läder men han satt ändå kvar där i sin fotölj. Jag minns bilderna av den gamla filofaxen Anonym hittade där mannen beskrev sina sista dagar. Ju fler dagar som gick desto mer ostadig och spretig blev skrivstilen i den sista anteckningen skrev han helt enkelt Känner mig skit, kan inte äta Mest av allt minns jag Laban Användaren Laban och hans trådar om Slussen i Stockholm I inlägg efter inlägg skrev han om sitt envisa utforskande Av de många bergrum, gångar och salar som gömmer sig under Södermalms hjärta Hur han tog sig fram mellan trånga väggar fuktiga och råkalla bergrum små, heta kamrar som hetats upp av bortglömda fläktanläggningar och nedklottrade hallar som plötsligt öppnade sig likt kyrkosalar i underjorden Slussen var legendarisk för alla som höll på med urban exploration men för Laban var det som hemma Vart ner i grottan igen så brukade han inleda sina trådar Han utforskade alltid ensam trots riskerna varför vill han aldrig berätta Men det sades att han en gång hade tagit med sig En kompis ner i ett bergrum När de hade undersökt ett schakt Hade vännen snubblat Och fallit ner till sin död Och Laban hade aldrig kunnat släppa Den gnagande oron Över att det hade varit hans eget fel Sen dess ville han aldrig Riskera att göra sig skyldig Till någonting liknande igen Och därför gick han ensam Sades det men det gick ju så mycket rykten på de där forumen. Det enda man kunde lita på var vad de kända användarna skrev för de hade sitt anseende att förlora på att ljuga. I laban tillhörde dem, en sån vars trådar som vi läste som de vore bibeln. Tills han en dag slutade posta på forumet. Från en vecka till en annan var det som att han gick upp i rök. Ingen visste varför. Han publicerade sitt sista inlägg i mitten av mars 2005. Då hade han redan varit borta ett tag, men så hade han plötsligt dykt upp igen och publicerat en kort uppdatering. Den var ovanligt kort. Han klagade över en bula i kinden, minns jag, svullen och öm, och att det kändes som att hans hud torkade ut. Men han lovade oss bilder på någonting helt nytt. Någonting ingen av oss någonsin hade sett förut. Han skulle bara hitta kameran som uppenbarligen var borta. En gång till. Sista. Ner i grottan igen. Så löd de sista bokstäver Laban någonsin skrev på det där forumet. De bästa gissningarna jag har hört är väl att han fastnat någonstans och aldrig lyckades ta sig upp igen. Någon föreslog att han blev liggande på botten av ett schakt med ett brutet ben- tills ohörda rop på hjälp dött ut. Ett tag funderade jag på om man helt enkelt hade slutat utforska, blivit normal. Men jag har innerst inne fortsatt att undra över vad som egentligen hände med honom ända sedan dess, i nästan 15 år. Ända till förra veckan. Jag tror jag vet sanningen om vad som hände med Laban nu. Kanske hade jag hellre valt att förbli ovetande om jag kunde. Jag hade varit på jakt efter ett mejl från mitt gamla jobb och därför loggade jag in på mitt hotmail-konto som jag inte hade använt på länge. Bland all skräppost överraskades jag av ett nytt mejl, bara några dagar gammalt, från en gammal kompis jag hade lärt känna på Urban Exploration-forumen. Vi hade tappat kontakten för länge sedan. Mejlet var bara en rad fyra ord, en webbadress och ett login. Han skrev Kolla in det här labansbackup.weblog.se användarnamn Laban Pass Grottan Bloggen var enkel av 00 talssnitt utan färger och grafik Besökarna behövde logga in för att kunna läsa den men min bekanta som kanske hade gissat sig fram till användaruppgifterna såvitt jag vet hade hjälpt mig med den biten det senaste publicerade inlägget var från i mars 2005 Svart text mot vit bakgrund I beskrivningen av bloggen, orörd i nästan 15 år Skrev Laban att han använde den som en egen logg för upptäcktsresorna Insikten fick mig att flämta högt för mig själv Det här hade varit ground zero här hade Laban fört dagbok Först därefter hade han kopierat historierna Och lagt ut dem på forumen Efter att ha ögnat igenom de senaste inläggen Insåg jag att det var texter Jag aldrig hade läst Jag la mitt plötsligt djupt ointressanta jobb åt sidan Och började scrolla tillbaka i tiden För att därifrån kunna läsa i kapp baklänges Nu har jag läst Det var som att förflyttas till tonåren allt var där inklusive Labans egensinniga smeknamn på platserna nere i underjorden och lösningen på gåtan. Någonting hände honom där nere och det kostade honom livet. Eller åtminstone livet som vi känner igen det. 28 februari 2005. Ner i grottan igen. Tar den vanliga vägen, den väggfasta stegen ner till gången och vidare till den gamla tågtunneln. Piss idag, elva minusgrader. Svinkallt långt ner i schaktet trots min nya grova jacka och arbetshandskarna. Men väl framme i tunneln är man åtminstone så djupt ner att jordvärmen tar över. Trava fram ett bra tag på stenrampen om man får avloppsvattnet så långt det går. Men där rampen rasat ihop får man kliva i den bruna skiten ändå. Framme vid bergarkungens sal fylls jag av det vanliga lugnet. De grågröna bergväggarna vibrerar mjukt under tyngden av trafiken på Katalinavägen. Då och då fylls luften av ett varmt darr när tunnelbanan åker förbi ovanför. Kompakt mörker som bara min ficklampa skär igenom. Känslan av frihet. Hela stan är min. På en tegelvägg ser jag en ny fin teckning av globen som någon har gjort över den fula UE Kings taggen som förut täckte hela västerväggen. Tittade om någon hade lämnat flera tandborstar i den konstiga samlingen som under åren byggts upp i en trasig flaska i ett hörn, men det var fortfarande bara tolv stycken där. Ska vi vidare? Ska försöka hitta en ny teckning jag hört om. Gå vidare mellan smutsiga vattenpölar och skräp. Ser någons kvarlämnade gummistövlar i ett hörn. De har stått så länge där att de ser ut att smälta ihop med marken. Inne går i några minuter när det slamrar till bakom mig och en ljussägla fladdrar förbi över den fuktiga betongen. Jag ser mig bakom axeln, ser en silhuett mot väggen som gormar en svordom och skriker att jag ska stanna. Kanske 25 meter bakom mig. Jag tar beslutet på en millisekund. Jag kan tunneln, jag vet vad man kan gömma sig och jag har mer tålamod än väktarna. Jag sätter fart och springer i 30 sekunder sen skarpt in till höger in under ett par ventilationstrumor genom en smal springa in till blåhallen fram och upp över kanten till gamla spåren. Sen några manövrar som jag helst inte berättar om vi har ju alla våra hemliga stigar där nere så jag är säker på att ni förstår. Lägger mig ner och trycker. Blickstilla. Jag ska erkänna lite smånervös Har inte pengar till böter just nu Uttröttade steg i tunneln På andra sidan ventilationstrummorna hörs Ingen god kondis där inte Lägg av, kom fram Hojtar han uppgivet Tystnade ett ögonblick Fick lampans ljus flyger förbi Och stannar till på väggen framför mig En halv sekund passerar jag sitter så stilla att jag fan tror att till och med pulsen pausar. Sen försvinner ljusskäglan. Stegen ekar igen på väg bortåt den här gången. Där jag svängde höger fanns det en korridor till vänster också och den leder upp till en utgång på Mosebacke. Jag hör stegen försvinna bort och sen eka i en ranglig spiraltrappa av stål. Väktarens ljud dör ut, men jag ligger kvar och lyssnar. Slås av tystnaden. Jag är inte under en tunnelbana eller en bilväg längre. En droppe vatten landar på min luva och tränger sig igenom. Jag andas ut och lutar mig tillbaka mot den bortre väggen. Och faller baklänges. Väggen visar sig inte vara någon vägg. Snarare ett poröst skikt av jord och grus som lagts lager på lager då vatten och smuts runnit ner från urberget ovanför. Kakan kunde inte varit mer än någon centimeter tjock när jag lutade mig mot den. Det är den dolde och det som jag fallit in i är mynningen av ett stort rör. Jag ser det när jag kommit upp på fötter igen och fått ordning på ficklampan. Det måste ha varit ett gammalt avloppsrör som till hälften rivits när rummen här nere byggdes om någon gång de senaste decennierna. Jag går ner på huk och tittar in. Röret fortsätter längre än min ficklampa kan lysa upp. Men jag tvekar inte ens en sekund. De nya teckningarna jag skulle kolla in kan vänta. Det här är långt mer spännande. Ner på alla fyra och börja krypa. Röret är brett nog för att jag ska kunna krypa på alla fyra men inte så stort att jag ska kunna göra det bekvämt. Det tar en 5-10 minuter att krypa igenom det och den mesta tiden går åt vid en hög med sand, sten och grus i andra änden av röret som jag tvingas åla mig över. Den här högen är mer solid och där det som trängs kan jag bara ta mig fram genom att andas ut och när bröstkojen är som plattast trycka mig framåt gång på gång. Kommer till slut fram till en återvändsgränd. Röret slutar i en vägg. Jag känner på väggen, knackar och inser att det är en tunn spånskiva. Trycker till och den bångnar. Jag tittar mig över axeln. Det är tomt och tyst i röret. Det hörs ingenting från öppningen i andra ändan. Väktaren har jag inte hört av, sen han försvann upp. Så vitt jag vet är jag helt ensam i Stockholms underjord, denna råkalla vårvinternatt. Drar ett andetag. I en handrörelse vänder jag på min tunga ficklampa och drämmer till väggen framför mig med skaftet och spånskivan släpper från väggen och flyger iväg som om den bara var fast tejpad. Väl på andra sidan är min nya fina jacka uppskrapad och smutsig. Men det glömmer jag. Så snart jag kommit ut ur röret och upp på benen. Luften är så fuktig att man kan dricka den. Och det är ljummet i luften. Någonstans långt borta innan tjocka väggar surrar någonting mekaniskt. Det luktar blött trä, pappersmassa, instängt, lite fuktigt. Jag tar ett tyst steg framåt, försiktigt, och provar golvet. Även golv som ser hela ut kan vara fallfärdiga efter att ha legat bortglömda i många år. Men det här verkar stabilt. Flackar med ficklampan framför mig och ser att jag befinner mig i en kort hall. Det är lågt i tak, kanske 2.10 och 2.20. Anonymt, utan varken mönster eller motiv på väggarna om man bortser från fuktfläckarna. Kala väggar och en bucklig plastmatta på golvet. I taket hänger en lampa med en svartnad glödlampa i Men framförallt är det omisskännligt att det på väggarna sitter tapeter tapeter som sen länge möglat av fukten och börjat vika sig ja till och med falla ner men fortfarande tapeter gulbeiga tapeter I de här bergrummen där nere i de nedklottrade betongsalarna och kloakerna på andra sidan röret finns det inga jävla tapeter Det här är någonting helt annat jag hade tagit ett kliv från ett underjordiskt bergrum och hamnat i ett kontor. Det är en del av slussens underjord jag aldrig förutsett och ännu mer häpnadsväckande aldrig ens hört talas om. Jag tittar ner mot rörmynningen och ser varför spikarna som spånskivan var inslagen med lossnade så lätt. Väggen är genom Så röten att den hade fallit av när som helst ändå. Ingen skada skedde alltså. Vänder mig ut mot rummet igen och försöker förstå hur det hänger ihop. Det finns tre dörrar ut från den lilla hallen. En till höger, en till vänster och rakt fram ett par frostade glasdörrar. Blir osäker ett ögonblick. Det är lite som att spela ett dataspel och komma in i en helt ny, tidigare och bana. Var börjar man gå? Var börjar man titta? Jag är så spänd av förväntan att jag måste lägga band på mig. Några djupa andetag. Sen... Väljer vänster dörr och tar några trevande steg fram. På den karakteristiska gröna skivan ovanför dörrhandtaget ser jag att det inte är upptaget. Och mycket riktigt, innanför dörren finns en toalett med toalocket nerfält, ett handfat och en spegel som jag bländas i när ficklampan lyser in i den. I en hållare på väggen finns en toapappersrulle kvar men den är så fuktskadad att den mest liknar en halvsmält rund lakritsgodis. Golvet är täckt av en grå plastmatta som påminner om den på arbetsförmedlingen men buckligare, fläckigare. Toapappersrullen får mig att inse, faktiskt för första gången sedan jag hittat in hit att ingen kan ha satt sin fot här på årtionden. Stänger försiktigt toadörren. Vände mig om mot dörren på andra väggen bara för att upptäcka att den är låst. Och dörren är solid. Av stål. Jag tog inte med mig några kofot eller något annat verktyg. Fan. Bara glasdörrarna i hallens andra ände återstår. Går fram och puttar på dem som skakar till och sen blir stelt hängande. De verkar ha rostat fast i gångjärnen. Trycker försiktigt på ena dörren och med ett högt gnissel går den upp så långt att jag kan klämma mig in. Känner jackfickan fastna i dörrens regel och hör tyg rivas isär. Frustrerad. Trycker mig in. Snubblar ett par steg in i den nya och miljön. Stannar upp och återfår balansen. Blir stående och svänger med ficklampan från sida till sida. Det här rummet är mycket större. Doften av pappersmassa har blivit starkare. Mitt i rummet ser jag kortsidorna av två bokhyllor med ryggarna mot varandra. De delar liksom av rummet i två. I varje del ser jag kontorstolar och skrivbord. Jag noterar att bara enstaka stolar är ordentligt inskjutna mot borden. Resten är vridna utåt. Slarviga kollegor. Eller en arbetsplats som har övergivits i all hast. Några steg fram mot den högra delen av rummet och jag ser att det står kvar en kaffekopp med något svart och uttorkat kvar i botten på skrivbordet. Bredvid en bläckpenna och några pappersaskar. Fastnar lite för en askkopp med mörk sörja i botten. Röka på kontoret. När det folk här egentligen? Inser att jag håller ögonen vidöppna att jag nästan får försöka undvika att blinka för att ta in allt i rummet. Men någonting får också magen att krympa lite. Papper. Mängder av papper. En trave med buckliga och sammansmälta dokument på skrivbordet. I bokhyllan perm efter perm. Titlarna på ryggarna tar ner min pulsen, liten smula. Regelsamling för byggande. BBR 1983. Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort. Tredje utökade upplagan strategier för parkering och angöring Trafikverket ja och så vidare Det här kanske har varit en helt vanlig arbetsplats om än för sådana som någon arbetsgivare någon gång hjärtligt tröttnat på Men varför är det då övergivet? Och varför utan att ta med sig dokumenten? Titta på kontorstolarna igen och föreställ mig människor som kastar sig upp ur dem och flyr Flyr vad? Jag uttrar till, trots att jag är lite svettig, ruskar på mig, öppnar luvtröjan och skakar på t-shirten för att fläkta min våta bröstkorg. Sen tittar jag snabbt igenom de övriga titlarna och skrivborden. Lägger vissa av dem på minnet som extra fina på bild. För jag måste återvända hit med kameran. Dam över kommunalt illustrerade byggnadsplaner. Utförliga kartor över Stockholms gatunät som fortfarande ligger uppvikta på bord med pennor vid sidan av. En uråldrig i systembolaget påse som det står röda viner är godast vid 17-18 grader. Vita vid 10-12 brännvin är sällan gott. Brännvin? Är det 40-talet jag hamnat i eller? Det ser ungefär likadant ut på andra sidan bokhyllorna. Två arbetsbord med kontorsstolar och övergivet arbetsmaterial. I rummets högra vägg finns två dörrar, sida vid sida med fönsterglas. Där inne mötesrum med bord och stolar- efter att ha sett över allt jag ville fotografera vid nästa besök, precis i färd med att vända om och gå hem för kvällen, ser att mörkret över väggen mittemot hallen från vilken jag kom, dolt en ny hall som jag inte märkt. Jag går in och med ficklampan lyser upp ett par hissdörrar, grå med smala fönster och stora handtag. En enda knapp, grå mot grå plåt, sitter i väggen vid sidan av jag känner hakan falla ner. Jag tror knappt mina ögon. En bortglömd hiss. En väg upp till någon av byggnaderna runt slussen. Jag går närmare och tittar in genom det ena hissfönstret men ser inte mycket. Det är täckt med en grå intorkad smet. Bakom i kolmörkret innanför fönstret ser jag ingenting. Inte ens om hissen är där. Men det gråa intorkade är fönstret täckt med på insidan på min sida är fönstret rent, bara lite immigt av fukten. Och i kladdet ser jag tydliga spår efter någonting. Som om någonting smetat in spåren med bara händerna. Inuti hissen. Att ta mig tillbaka ut genom röret igen och upp till slussen går ganska fort. Men när jag kommer upp i jackan nästan helt förstörd. Köpte den bara förra veckan. Men det spelar ingen roll längre. För jag kan inte sluta tänka på kontorslokalen och på spåren av någonting i hissen. Om jag inte visste bättre skulle jag fundera på det där tunnelfolket som de kallas på flashback. Hur som helst, jag ska dit igen och med bättre utrustning denna gång. Jag trodde knappt mina ögon. Att en så respekterad utforskare som Laban skulle referera till tunnelfolket som någonting än ens övervägda att ta på allvar, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Vi som hängde på Urban Exploration Forum hade alla hört berättelserna om tunnelfolket, men det var få som trodde på dem. Få tänkte att de faktiskt existerade. Ryktet sa att ett femtiotal personer hade försvunnit i Stockholm, ner under jorden, en höstdag under 2000-talets början. Att någonting tycktes ha lockat ner dem i mörkret, fått dem att flytta till underjorden och aldrig komma upp igen. Att man sedan dess kunnat se spår av liv nere i kulvertarna. Att man kunde hitta spår av dem nere i de mer kända rummen, Akai, Tarik, Gastunneln, den galna matematikens galleri. Ljud av fotsteg, trasiga klädesplagg, gestalter i mörkret. Och att de som tagit sig ner dit på något sätt hade varit förändrade, annorlunda. Inte bara som om de hade dragits ner i mörkret utan som att de hade blivit en del av det. Att de på något sätt smittats som om underjorden ruvade på en sjukdom. I de mest fantasirika ryktena lät det som att man själv kunde drabbas om man råkade hamna i deras väg. Ibland gjorde de saker som ingen vanlig människa kunde göra. De hittade någon eller någonting de tillbad. Och någonting man själv kunde förvandlas till. Men det gick ju så mycket rykten och det visste Laban bättre än många andra. Man ska vara försiktig med rykten. De växer medan de sprids, blir mer dramatiska och spännande och har snart mer med berättarnas fantasi att göra än med någon verklig händelse. För oss som bara läste om äventyren under jorden på forumen var alla rykten som löften som att det verkligen fanns någonting där nere. Någonting obeskrivligt som man måste uppleva själv. Men för Laban var det nog för det mesta bara genomskinligt trams. Jag är säker på att han inte trodde på det. Men han visste antagligen att i botten av varje livskraftigt rykte finns ett korn av sanning. Och att historier som de om tunnelfolket i själva verket kunde handla om... Någonting annat som blivit mer underjordiskt än överjordiskt. Jag scrollade upp på hans blogg och läste vidare. 4 mars 2005 Har varit nere igen. Tillbaka nu. Har ont. Har plåstrat om mig men det ömmar i ansiktet. Utmattad. Vet inte vad jag ska tro tror trodde faktiskt en stund jag skulle bli kvar där nere den här gången. Och jag trodde också att jag hade sett det mesta under stan. Men jag hade fel. Jag måste skriva ner det här medan minnet ännu är färskt. Med kamera, min största och tyngsta ficklampa och kofot ger jag mig ner i grottan igen. Klockan två på natten denna gång garanterat ostört. Promenaden ner från slussen går fint. Lukten av kallt regn försvinner så fort man kommer ner innanför tunnelväggarna och byts ut mot fuktigt damm. En liten pöl av grottvatten nu i botten av röret in till det bortglömda kontoret och det väter mina byxknän och får mig att darra till av det råkalla, klibbiga tyget mot huden. Nu i efterhand minns jag så mycket av alla de där detaljerna på vägen ner. Det som hände sen har fått dem att stå ut som stjärnor i natthimlen. Blir anfodd av att pressa mig igenom den trånga passagen i röret på vägen in och tror för ett panikslaget ögonblick att jag har fastnat innan jag till slut glider förbi. Inne i kontoret är allt fortfarande orört. Fotograferar de klotterfria väggarna, kaffekopparna på skrivborden, de fulla dokumenthyllorna tar en bild av hissen och dess ogenomskinliga fönster och får med både en rökning förbjuden skylt och den där fulla askkoppen i en och samma bild vilket jag är nöjd med smattrar på med kameran men så stannar mitt finger upp och ovanför avtryckaren en sekund och jag står blickstilla Var det från kameran? Eller hördes det ett ljud någon annanstans ifrån? Ett svagt skrap från andra sidan en vägg som om någonting, någonstans, hade rört sig. Det är inte omöjligt att en annan utforskare har hittat dit efter mig. Jag försökte dölja röret med hjälp av några gamla brädor när jag gick härifrån sist. Men såna som vi är bra på att leta. I värsta fall är det en väktare eller snuten själv som har kommit. Rätar sakta på ryggen och lyssnar noggrant. Det avlägsna, surrandet av någon fläck, är kvar någonstans långt innan för ena väggen. Inser plötsligt att golvet känns mjukt under ena skon och tittar ner. Det är illa skadat av fukt. Grottvatten tränger sig igenom och bildar en pöl som plastmattan ligger och badar i. Men det hörs fortfarande ingenting. Jo, mina egna andetag. Men i övrigt, tyst samlar mig och börja fotografera igen men gå lite försiktigare över den fuktskadade plastmattan den här gången Ta en bild inne i det ena mötesrummet där det ligger kvar en blyertspenna ovanpå ett buckligt anteckningsblock det som står skrivet på anteckningsblocket är sen länge upplöst av fukten, men jag tror mig kunna se ett protokoll och någonting om någon Lars vad i hela friden kan få en att mitt i ett möte fly hals över huvud Stål funderar ett ögonblick utan att komma på något tillfredsställande svar Torr i halsen Sväljer några gånger Går ut i hallen där röret har sin myning igen Ståldörren mittemot toaletten ser ut att vara byggd för att hålla men det gör däremot inte gipsväggarna runt den efter att ha försökt bryta upp dörren med kofoten en stund ger jag upp men märker sprickorna runt dörrens ram. Jag kilar in kofoten mellan ramen och väggen och bryter till och med ett högt och blött knak släpper den fuktskadade väggen sitt tag om dörren. Genom den stora glipan kommer en pust av varm instängd luft ut i mitt ansikte och jag storknar nästan. Det luktar sött, bittert, mögel och jag mig för ett ögonblick Kött Och det är så varmt Hur kan det vara så varmt där inne Med ett sista hårt bryt Glider väggen och dörren isär Dörren och dess ram Vinglar till som om den inte riktigt bestämt sig än Och så lossnar den helt Hoppar åt sidan för att inte få dörren över mig Och gör en grimage åt braket När den slår i golvet Men efteråt stiger tystnaden igen i den plötsliga strömmen av varm luft som för första gången på många år får röra sig fritt. Lyssnar efter ljud men ingen finns här som kan reagera på smällen. Försöker stilla mitt bultande hjärta genom att fokusera rakt framåt. Höjer ficklampan in i det mörka hålet där dörren förutsatt och stirrar rakt in i ett trapphus. En smal spiraltrappa leder ner i ett mörker som ficklampan inte når. Kliver in genom hålet och känner den varma, fuktiga luften omsluta mig. Letar in genom min krage ner över bröstkorgen Tapeten har rasat ner från väggarna och ligger i mörkna högar på golvet. En enkel taklampa hänger på snedden. Tar ett försiktigt steg ner för första trappsteget. Som tycks hålla även om hela spiraltrappan svajar till lite när jag kliver på den. Den leder ner till en trappavsats ansluten till vad som liknar ett nytt våningsplan och så fortsatte den sen ännu längre ner i mörkret. Jag lyser ner mot väggen med ficklampan och ser en dörr. Tar ett par snabba och lätta steg av spiraltrappans avsats eftersom den skakat betänkligt när jag gått i den och börjar med att stå och dra några andetag. Stilla mitt hjärta finns inget här att vara rädd för. När jag har samlat mig något känner jag på dörren framför mig och den visar sig vara olåst. Märker att jag har lite ont i huvudet, trycket har på något sätt ökat eller så är det luften som trots sin enorma fuktighet också känns dammig. Fiskar i jackfickan och hittar mitt munskydd. Kommer man tillräckligt långt ner är det ibland möjligt att hamna i luckor av dåligt syre eller luktfria gaser. När man upptäcker dem kan det redan vara för sent. Jag drar ett par andetag innanför masken och tror att huvudvärken lättar lite. Eller så är det bara som det känns. Med ficklampan rest kliver jag in över tröskeln. Den nedre våningen ser ut som den övre. En toalettdörr emot trappuppgången, ett stort rum med bokhyllor i mitten, två dörrar i högra väggen och gissningsvis den där hissen borta i mörkret som sänker sig över andra sidan rummet. Höjer kameran och tar några bilder rakt in i rummet till att börja med. Och när blixten smattrar skymtar jag i den ögonblickliga belysningen någonting nere på golvet, nere till öger. Ur plastmattan sticker små bollar upp, ser det ut som. Partiklar virvlar runt i luften så det ser ut som ett snöfall i miniatyr när jag riktar ficklampan dit och ser svampar. Håller instinktivt andan. Gröngråa svampar vars fuktiga yta lånat formen av moln i en tecknad serie mängder av dem som på något sätt fått fäste i golvet trängt sig igenom plastmattan och sen börjat växa på varandra pannan har aldrig sett något sånt förut Ficklampan avslöjer att de växer utspritt över hela golvet men de blir allt tätare längre in mot ena hörnet av rummet och kulminerar sen i en klunga så tät där väggarna möts att det är svårt att urskilja knuten. Det är som att ena vrån av rummet upplöses i en bubblande skogsdunge. Svamparna ändrar rummet i mina ögon helt och hållet Det som tidigare varit en bortglömd och övergiven ruin En kvarlämning av mänskligt liv som sedan länge inträdts likstelheten känns plötsligt levande Som att stå på en begravning och se hur liket plötsligt öppnar ena ögat Torr i munnen bakom munskyddet och känner hur handsvett tränger fram och bildar lager mellan huden och ficklampan Jag vill plötsligt gå härifrån Vet inte varifrån den känslan kommer men den kryper upp från maggruppen och slår till i medvetandet med full kraft som om det undermedvetna uppfattat någonting jag själv ännu inte sett och slagit larm. Vill andas den vanliga underjordiska, fuktiga men åtminstone bekanta luften. Vill inte se dansande partiklar. Gillar inte det här. Måste knyta nävarna för att inte ryckas medvända om och fly. Nej, inte än. Måste fotografera det kommer vara värt det. Klick, klick, klick. Tar till att börja med några bilder där jag står men repar sedan mod och går några steg närmare för att se svamparna på nära håll. De ser blött, mjuka och porösa ut som kraftigt mögelangrippna apelsiner. Svullna som om de skulle kunna sprängas om man vidrörde dem. Vill ha en bild av dem i förgrunden och resten av rummet i bakgrunden och inser att den enda vinkeln som då är tänkbar är inifrån ett av mötesrummen. Den ena dörrens fönsterglas är krossat, med bara några vassa skärvor kvar i ramen. Dörren går att öppna några decimeter innan svamparna hindrar den, och jag vill inte, vågar inte, förstöra svamparna. Trycker mig in genom glipan mellan dörren så långt upp den går, och dörrkarmen. Kommer in i mötesrummet där svamparna också växt, men inte lika mycket som utanför. Ser i displayen hur skärvorna i fönsterramen sticker fram, tjusigt framför bokhyllorna och svamparna bakom. Tar mekaniskt en serie bilder. Blicken fäst i displayen som att det skapar en distans till situationen. Platsen är bara pixlar, jag är inte där själv. Klick, klick, klick. En gestalt kliver in i bilden från displayens högra kant. Jag hinner inte ens tänka men däremot sluta andas. Huka mig snabbt ner under den sönderslagna fönsterutan. Vem var det? Varifrån kom han? Eller hon? Eller det? Såg jag rätt? Hur stort var huvudet? Sätter en darrande hand mot golvet medan den andra krampaktigt håller i kameran. Lyssnar. Trevande steg där ute Oregelbundna Tramp, tramp Tramp, tramp, tramp Tramp Det låter som ett djur som anar oråd Jag anstränger mina benmuskler så de skakar För att sitta still på huk och inte göra ett ljud Inser att jag inte andats in än Gör det chippande, långsamt Tramp, tramp, tramp, tramp är det en vakt eller en polis? Hur kommer han i så fall hit? Varför säger han ingenting? Varför tittar han inte in här? Ljudet av stegen blir dovare som om ljudkällan skyms av någonting. Måste vara bokhyllan. Oavsett vem det där är vill jag inte vara ensam med den. Måste ut nu. Kanske bara den här chansen. Mina benmuskler samlar sig. Hänger kameran runt halsen och tar ficklampan i höger handen drar ett djupt andetag. Redo. I en enda explosiv rörelse reser jag mig och slänger mig på dörren. Den går upp och jag hör det blöta ljudet av svamparna på andra sidan när de mosas. Faller ut efter dörren men tar i med ena foten och hittar balansen igen. Håller ficklampan framför mig som en sköld av ljus. Kastar mig fram. Tar avståndet mellan mötesrummet och hallen till toaletten och trapphuset i fem långa steg. Mikrosekunder när jag vänder mig mot trappan kastar jag också en blick till vänster om mig, in i rummet igen. I mörkret ser jag gestalten stå med böjd rygg och böjda knän som om den fångades mitt i en utandning med hela kroppen, med huvudet rakt mot mig. Det avtecknar sig som en mörkare skugga i dunklet, stort, oregelbundet knubbigt, onaturligt uppsvullet. Mikrosekunderna är över och figuren försvinner bakom väggen när jag flyr ut i trappan. Men jag hör. Det låter som ett skrik. Förstörda stämband långt innanför tjockhud som om munnen var inklämd för två så uppsvälna kinder att varelsen knappt ens kunde andas. Kanske inte ens behöver andas. Tar trappan upp i fyra steg. Den skakar som om den var på väg att kollapsa häver mig med en kraftansträngning med högerfoten upp på trappavsatsen kastar mig fram och hör nu snabba, vilda steg nerifrån Nästa trappa är ytterligare fem steg men trampar snett på det sista faller handlöst framåt plastmattan, försöker ta mig emot med händerna tumlar runt och ser kameran studsa mot golvet innan jag själv landar blundar instinktivt innan mitt ansikte slår in i kamerans objektiv den träffar benet och vit smärta exploderar i huvudet. Under en sekund efter att jag landat kan jag inte resa mig. Jag är för förvirrad och lamslagen av smärtan. Och sen fylls huvudet av en enda tanke igen. Fly. Jag öppnar ena ögat, det andra måste jag blunda med på grund av smärtan. Upp på benen och jag hör vilda okontrollerade steg upp för trappan. Ficklampan ligger en bit bort vid väggen där den landade när jag föll och den kastar ljus över rummet. Två meter till vänster i väggen finns rörmynningen. I ett steg tar jag mig fram och ner på alla fyra och ska precis in när jag inser att kameran inte hänger runt halsen längre. Vänder mig om, kisar och ser den på golvet. Räcker mig fram, får nätt och jämnt tag i den. När ett par fötter flyger in i hallen fram över den trasiga gipsväggens tröskel. Ena foten är i kläden brun skinnsko där sulan hänger löst och glappar. Andra foten är gråblå hud innanför en hål i strumpa. Ovanför hänger byxbenen i trasor. De ser ut som att de drypt av sjövatten i åratal och blivit mer mögel än plagg. Hinner inte vända mig om, drar snabbt tillbaka handen och kriper baklänges in i röret. Har bara hunnit ett par decimeter in när gestalten faller ner på knä. Och vi hamnar ansikte mot ansikte. Eller ja, ansikte. I det ljus från ficklampan som reflekteras mot väggen ser jag en uppsvullen grågrön hinna med spända sjukliga blodkärl ovanpå. Under några gråsvarta hårthästar i pannan väller hinnan fram, putar som en svulst där ögon och mun ska sitta. Det enda vakt i en mänskliga draget är två näsborrar som sticker ut rakt fram som hos en död gris. Över där munnen ska sitta går svulsten ihop med en annan uppsvullen hudhinna och jag ser sidorna vibrera när den återigen ger ifrån sig ett skri, kväft av det svullna köttet, men hörbart som ett viltsint väsande vrål. Varelsen kastar sig fram mot mig och jag reagerar automatiskt. Jag knyter ena handen, slänger fram den och jag träffar mitt i den svullna, spända hudhinnan. Som spricker. I ett moln av partiklar, som om det var någon röksvamp, briserar varelsens huvud. Och jag känner någon sorts nedärvd ryggmärgsreaktion sluta till mina lungor medan molnet förblindar mig. Jag kniper ihop ögonen men känner smaken i munnen. Bäst fuktigt damm. En hinna av det lägger sig över mitt ansikte och det svider till i det öppna såret i kinden. Skriket tystnar abrupt och kroppen stannar av i sin rörelse mot mig. Den faller ihop, landar lelöst på marken. Jag spottar, fräser och torkar av ansiktet i jackans foder medan jag kravlar baklänges. Det sista jag ser i röret innan jag faller ihop vid dess andra mynning är siluetten av kroppen där den ligger orörlig i röret. Det tar en stund att ta sig upp ur jorden utan ficklampa och med en svullnad i ansiktet som gör att jag inte ser med ena ögat. Jag märker också att jag börjat blöda i kinden där jag landade på kameran och följer av det bäst jag kan med en flaska ramblösa från pressbyrån. Men den friska luften uppe på gatan mitt mittemot McDonalds vid slussen är det bästa jag någonsin inandats. Allt annat får jag hantera sen. Nu måste jag sova. Det var det sista Laban skrev på sin blogg. Drygt en vecka senare, tror jag, såg vi honom på våra forum. Då när han skrev det där om kameran, löftet om foton av ett slag vi aldrig sett förut. Men det var också då han skrev det här med att han kände huden torka ut, strama och göra ont i den svala, torra luften ovanför jordytan. Att han började tycka fukten och värmen vara skönare, ja, kanske till och med naturligare än innan. Nu för tiden är det inga som utforskar slussen längre. Den är avstängd och otillgänglig till häften ändå förstörd neddriven i samband med byggandet av nya slussen. Många av de gamla gångarna finns inte längre och vid alla ingångar pågår en ständig destruktiv aktivitet. Inte ens om någon av oss som hade fått möjligheten att läsa hans sista blogginlägg ville riskera våra liv för att se vad som hade hänt Laban skulle det gå? Men det gör detsamma. Jag vet inte, jag hoppas inte jag någonsin kommer få veta exakt vad som hade hänt honom. Men om jag nu skulle tvingas gissa vad han menade med sitt sista inlägg, eller snarare vad hans kropp menade med det, så skulle jag tro att det var ett sorts farväl till jordytan. Hans hjärna försökte förklara det med att han ville hämta kameran men hans kropp hade redan börjat dras ner igen desperat efter att få vandra i den varma fukt som alla svampar trivs bäst i. Vad det än var som växte där nere i den gamla kontorsbyggnaden, det som hade fångat människor, gjort dem till sina och det som hade resulterat i försvinnanden vi hade förklarat med fåniga historier om tunnelfolket så smittar det. Det kan slå rot i varma kroppar som till 70 består av vatten men det vill ha mer för att på riktigt trivas. Den varma fukten där nere var perfekt. Han drog dit och vände nog aldrig om. Kameran ligger antagligen kvar. Och när han kom dit var hans förändring fullbordad. Han hade blivit någonting annat. När jag skriver det här är slussen ett öppet sår. Mitt mellan gamla tunnelbanestationen och McDonalds går en bred reva mellan betongen och ut ur väggarna sticker minnen av det underjordiska utforskandet fram. Jag var där häromdagen och tittade in genom ett av de små hålen i byggplanken mot Katarina -vägen och såg en målning från Akai som jag bara hade sett på bild tidigare. Och en bit under den, kanske fem 10 meter- Såg jag ett rör som stack ut ur väggen. De små klumparna jag såg i minningen var gröngråa i små kluster som fick dem att likna möglande apelsiner, kanske små moln. Och de hade redan börjat växa ut med rasmasornas sida. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Du har hört under slussen skriven och läst av mig. Och jag hoppas att du gillat den. Och glöm inte att hålla ögonen öppna efter gåtor i vardagen och fundera på vad vi inte kan se i dem idag som vi kanske kommer kunna avtäcka någon gång i en avlägsen framtid. Vi hörs igen om två veckor och tills dess skicka in din spökhistoria till creepypodden at sverigesradio.se. Jag vill gärna läsa den och du har chans att få den uppläst här i podden. Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden i P3. Den produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. På Facebook och Instagram hittar vi oss under namnet Creepypodden. Tack för att ni har lyssnat. P3, Sveriges Radio.